Allah Allah Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Mnogi su zaboravili pa se osilili. misli da će objećanje koje Allah subhanahu wa ta'ala objećao svima svojim stvorenjima da će ovu zemlju morati napustiti. Zaboravili su na njega. Zaboravili su da treba umrijeti. Ido vid na svog gospodara i poragati muraču. Ed'u kebiji indu jarallamu. Doista vaj dunjaluk i na njemu čove god ima Vidimo da ne tonese sa svom. Naši prava, plata kod Allaha dželešhanahu je na sudnjem danu. Sabaha namu. Fa bihi ja'ali se Allahu ata atna damani. Zato moramo jer kada dođe smrt onda više قصوة <تسوطي> الليلة كن مسلما وكفاك بين الناس فقا مسلما وكفاك عند الله فقا مسلما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 وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن خير كلام كلام الله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 ولا تموتن إلا وأنتم مصلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد سفزاهوا لطرفة دار الله سبحانه وتعالى يغا هبالمو يونيغا كومو اشتراجمو ولمغا سبحانه وتعالى da nam da da Islam bude naša vjera dok ne napustimo ovaj dunjaluk. Molimo ga Subhanehu wa ta'ala da nam dozvoli da mu budemo zahvalni, da ga i od njega pomoć tražimo, da se na njega oslonje, oslonjamo, pomoć od njega molimo i da znamo da smo bez njega Subhanehu wa ta'ala bezpomoćni a zatin nekai salavati selam na Rasoola sallallahu alaihi wa sallam naibule celade koje ikada krošilo zemljom naibule stvoreyni koje Allah subhanahu wa ta'ala spustio na zemlu kojege Allah jeršanu stvorejo atoje naš Rasool sallallahu alaihi wa sallam sa so Allah subhanahu wa ta'ala kaje wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alameen nismate o Muhammede poslali kao milost svim svjetovima a zatim draga braće i poštovane sestre assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala u barakatuh zaista je divan islam koje krasi iman zaista je divan iman koje krasi čestitost zaista je divna čestitost koju prati dijelo zaista je divno dijelo po kojem se radi zaista je divno znanje znači po kojem se radi zaista je divno dijelo koje prati čestitost kao što kaže moj brat u uvodnim riječima Hvala Allahu koji je sa smršu polonio kišmu kišne mnogi tiranina i mnogi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 I na njegovim blagodatima koji svoje milosti daje da od njegovi robova ima oni koji umiru časno. Onako kako Allah Želešanu kaže, volete mu tunne illa u entum muslimun. Nemojte umrijeti, nemojte umrijeti osim kao pravi muslimani. Znači kad već morate umrijeti, ne vrijedi umrijeti osim kao pravi musliman. Smrti je, draga, braćo i sestre, najveći vajz. Svako stvorenje zna da će umrijeti. I to je stvar oko koje nema razlimo ilaženja. Problem je samo u tome što neki zaborave na smrt, a drugi ne vjeruju da ima nešto posle smrti. Pa zato... Moramo biti od onih koji ćemo vjerovati u smrt i pridružiti se ostalim stvorenjima, a zatim isto tako vjerovati da je to samo presidenje sa ovoga svijeta i odlazak u vječni smještaj ili u vječni džennet ili u vječni džehennem. Allaha džellešanu molimo da budemo u daru salam, u kući mira, a da ne budemo udaru nar u kući vatre, jer je vatra i ova dunjaluška žestoka, a kamo je vatra sudnjega dana i džehennama. Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o smrti ne ostavlja ni jedan izuzetak svojim stvorenima pa kaže Kullu maut. svako živo bići će smrti okusiti. svako živo bići će smrti Svako stvorenja Allah dželešan mora umrijeti Allah dželešan subhanahu ve taala ovdje nije ostavio ni jedan izuzetak rekao je kullu nefsin svaka svako stvorenje svaka duša mora smrt ako se što znači da se sa tim ljudi moraju pomiriti wa inna tuwafuna ujurakum yawm al-qiyamah i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti vaše plate pa men zuhsihani nar u odhival džennete te kad faz i ko bude od vatre udaljen kaže Allah subhanahu wa ta'ala i u džennetu veden ta je postigao šta je želio ta je postigao zaista pravi cilj koji treba da ostvari ona ko želi da mu kuća vječnosti bude džennet wa mal hayatu dunja ila meta'u al a život na ovome svijetu, ovaj svijet, je doista samo varljivo naslađivanje. Hajde, draga braća se seste, da malo razvi, razvišljamo o Allahovim riječima, o Allahovom govoru, o njegovim i, harpovima, koji nema viška u Koranu, niti manjka. Svaku riječ koju je Allah Želešanu ukazao, doista ima svoje veliko značenje, i svaka Riječ je velika mudrost iz koje moreju Allahu i robovi izvući povuku. Allah je prvo kaže Kullu To je prva stvar koju razumijemo iz ovoga ajeta da će svako živo biće smrt okusiti. Zatim kaže Allah je prvo kaže Zatim kaže Allah je prvo kaže Na sudnjeme danu dobit ćete vaše isklate, dobit ćete vaše prave plaće. Kažu islamski učenjaci da jedan dio te plaće će Allahu i robovi dobiti u Kaburu. Mi muslimani vjerujemo da ima život u Brzahu, da ima zagrobni život gdje će čovjek ili biti pačen ili uživati. To jeste našim rječnikom da kažemo život u Kaburi je predgrađe ili dženneta ili džahneman pa onaj ko bude dobio dio plate u pozitivnom smislu to znači da će biti lijepo u, u kaburu to znači da će mu se pokazati njegovo mjesto u džennetu to znači da će mu se kabur proširiti to znači da će mu doći čovjek u lijepom liku onoliko lijep koliko su bila lijepa njegova djela koja učini radi allaha subhanahu a u suprotnom ako dobije u negativno svi su platu to znači da će biti sužavanje kabura to znači da ćemo doći čovjek u ružnom obliku onako kako su ružna bila njegova djela koja činju na dunjaluku zatim će ga tući macolom zatim ćemo doći zmija koja će ga straviti do sunjega dana bit svoje mjesto u džahnemu i molit Allaha Allah da nikad ne nastupi sudni dan zbog one strahote koju je vidio da ima u centru grada a to je nakon predgrađa odlazak u džahennem zato Allah subhanahu wa ta'ala molimo da budemo ostanovnika dženneta, da budemo sa našim učiteljem Rasulom salallahu alaihi wa salame i najboljima sahabima i najboljim muslimanima od Adema alaih salatu la salam do svih muslimana koji će slijediti ovu putu do sudnjega dana i zadnja povuka koju crpimo jeste da ovaj život kojega nećemo zanijekati ali moramo biti oprezni ovaj Dunjaluk je mač koji ima dva oštraca i moramo biti oprezni jer on želi da nam zabrani džennet zato moramo Dunja uzeti Samo da postignemo džennet, da iskoristimo sve blagodati koje imaju na dunijalu da bi zaradili i olakšali sebi e ibadete i približili se Allahu subhanahu wa ta'ala. Ljudi u pogledu u pogledu smrti se dijeli na tri vrste. Prva, prva vrsta ljudi jesu oni koji su se prepustili ovom svijetu i ne razmišljaju u nimalo o smrti potpuno su zaboravili na ovu činjenicu u koju vjeruju u nemaju sumnje ali su je potpuno zanijekali i zaboravili druga skupina ljudi jeste ona koja činite obo Allahu subhanahu wa ta'ala i počesto se sjeća smrti molimo Allaha želešanu da nas učine od nje ako ne budemo spremni da budemo od ove treće vrste a treća vrsta ljudi po pitanju smrti jesu oni koji nikada ovu činjenicu ne zaboravljaju stalno razmišljaju kako će otići sa ovoga dunjaluka i šta će biti sa njima, šta će Allah subhanahu wa ta'ala reći na sudnjem edanu i kako će se završiti njihov boravak od dunjaluka do ulazka u ove dvije kuće koje je Allah džašanu sagradio a to je džennet ili džahnem zato molimo Allah džašanu da budemo od ove treće Iako je njen broj mali, malo je oni koji se stalno sjećaju Allaha Črlašanuhu. Zato jedan od ashaba diže ruke i kaže Gospodaru, Allahume dja'alni minel al aqalin, Gospodaru, daj mi da budem od malo brojni. Misliči od oni koji slijede pravi put i koji stalno su u kontaktu sa Allahom Črlašanuhu, to jeste koji stalno razmišljaju o smrti. Tada gleda Omer halifa Muslimana i kaže mu: "O čovjeke, šta ti to moliš?" Kaže pravedni halifa: "Pravedni halifa, za ti ne zna da će većina muslimana, da će većina ljudi ići u zavrudi jer Allah dželle šanu to kaže. Inna yerallahu subhanahu wa ta'ala kaže. Da je ovo vera dinul qaym, ولكن اكثر الناس لا يعلمون. Ovo je čvrsta vjera, ali većina ljudi ne zna da je to pravi din i ne zna šta traži ovaj pravi din. Pa diže Omer ruke prema nebesima i kaže Gospodaro, svi su pametni od Omera. Kada gledamo smrt i kada gledamo naše ženaze, onda u tom pogledu možemo pohvaliti naš bošnjaško muslimanski narod. Vidjet da se naši muslimani odazivaju na ženaze dolaze u velikom broju dolaze iz veliki daljina mnogi pješice ili na nekom preuznom sredstvu dođu i odazovu se na ženazu međutim jedan drugi problem brače i sestre jeste tu što je to odazivanje mehaničko nema pravi povuka iz toga čina ne izlači se prava povuka nego jednostavno ljudi samo uoče da je neko otišao s ovoga dunjavuka i ponovo priča po starom, kao da se ništa nije desilo. Jedne prilike jedan od Selefu Salih'a, tačnije Hasan el Basri, je bio na ženazi pa se vratio nakon toga kući, a zatim u njegovi najbliži rekli babo Bujrum, da jedeš sa nama. Kaže, samo vi jedite. Hajde, babo Bujrum, rana je friška, spremljena je za tebe i čekamo tebe da jedemo zajedno. Kaže im Hasan el Basri, samo vi jedite. Tako mi je Allaha, ja sam danas vidio stvar, ja sam danas bio prisutan na jednoj ženazi i vidio sam stvar za koju će se pripremati do god ne nestrepi, a to je smrt. A to je smrt koju trebamo dobro da imamo u obziru i da se za njoj stavljamo pripremamo. Isto tako kaže Hasan al-Basri u drugoj predaji. Kaže kada se god rob, istinski sjeti Allaha subhanahu wa ta'ala, to jeste kada se sjeti smrti u, njegov, u njegovim očima, ovaj svijet i sve što je na njemu postane, postane bezvredno. Kaže da sallallahu alaihi wa sallam, a hadis bilježi Ebu Hureyra rabiju allahu anhu, da je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, sjećajte se što više onoga koji treki da naslaživanja, To jeste, sjećajte se smrti, hadih izbiraži Tirmizi kaže da je hasen. Iz ovih predaja i mnogi drugi koje ćemo navesti, vidimo da je smrt stvar koja će nas svi ustrepiti i zato se za nju moramo dobro pripremati. Kaže Omer ibn Abdul Aziz, o ljudi, o ljudi, zar ne vidite da svaki dan nekog dočekujete, a nekog istačate uzvišljom Allahu subhanahu wa ta'ala, To jeste, zar ne vidite da svaki dan nekog stavljate u zemlju i razvajate ga od njegovi prijatelja najbližniji i njegova dunjalu koji mora da ostane. Kaže Ibn Muplija, jednog dana sam pogledao svoju kuću, pa mi se plaho dopala. Zatim sam zaplakao i rekao, tako mi je Allaha da nije smrti, Ja bi ti se plaho divio i radovao. Zatim je rekao da nije tiskobe u kaburu, da nije kaburskog azaba i života u kaburu, mi bi se na Dunjaluku plaho veselili. Mi bi se Dunjaluku i njegovim mužicima plaho radovali. Doista ovaj Dunjaluk i na njemu čovjek što god ima, vidimo da ne ponese sa sobom znači prava plata kod Allaha Đelešanuhu je na sudnjime danu Allaha Đelešanuhu nam narežuje draga braša i sestre da se pripremamo za smrt to moramo raditi svaki dan i moramo biti spremni da jednom kažemo sebi hajde da kupimo najjevtinije odijelo koje ima na dunjaluku a to su šefini koje ne koštaju ni 20 maraka to je najjeftinije odijelo ali je nam to odijelo jako bitno moramo ga kupiti i moramo se stalno spremati da budemo u njega obučeni da ga stavimo na mjesto koje će nam stalno biti pod udarom da gledamo u to odijelo i da znamo da je to odjeća s kojom treba da dođemo pred Allaha subhanahu wa ta'ala mi se ovde obrešamo vjericima oni koji vjeruju smrt koji vjeruju Allahe koji vjeruju soudni dan koji vjeruju da će otići sa oga dunialuka i da će polagati račun kod Allahe subhanahu wa ta'ala a niho gospodarim kaje a'udu billahi min shaytanir rajim ya eyyuhel ladzina haqqa tukatihi ya eyyuhel ladzina amanu uttakullaha valtanu qaddamat levad Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala i neka svako pogleda šta je za sutra pripremio. Kažemo Feseli, neka svak pogleda šta je za smrt pripremio i bojite se Allaha subhanahu wa ta'ala jer on dobro je obavješten o onome što činite na dunjaluku. Da bi se čovjek pripremao za smrt, Da bi se čovjek pripremao za smrt, mora se bojati Allaha Đelešanuhu. Mora izdršavati sve ono što Allaha Đelešanuhu traži od njega. To je prava pre predstava pripremanja za smrt. Mnogi ljudi misle da je završna stvar s tim što se kupe čefijini, zatim pripreme daske i ostavi u vas ko će proučiti Kur'an, ko će dati četarešancu, ko će podijeliti svoj munčiće i misli da je zatim završna stvar pravo je za smrt jeste biti daleko od greha a biti blizo Allahu Đelešanuhu jer jedino od onoga koga se bojimo uvijek ljudi na dunjanu kada se nekoga boje bježe od njega a onaj koga jedino treba da se bojimo to je Allah Đelešanuhu njemu treba da pribježemo. jeste da od njega tražimo od njega tražimo zaštitu njega se bojimo ali njemu ali njemu bježimo to je znači pravo pripremanje za smrt da se Allaha Đalašano bojimo na svakom koraku onako kako se istinski treba bojati i da znamo da je smrt pitanje momenta kada legnemo, treba da znamo da možda nećemo osvanuti a možda kada osvanujemo možda nećemo omrknuti zato trebamo iskoristiti svoj život svoj život prije smrti svoju mladost prije starosti svoje vrijeme prije zauzetosti. Moramo znati da će Allah Želešanu piti za sve stvari. Zato moramo na vrijeme pripremiti se Allahu Želešanu jer kad dođe smrt onda više odgađanja nema. Allah Želešanu kaže ne budite kao oni koji su zaboravljali Allaha Želešanu. To jeste ne budite oni koji su zaboravljali na smrt, koji su zaboravljali na amanet koji im je Allah Želešanu dao. Pa da budete zaboravljeni takvi su pravi grešnici upozorava Allah Želešanu nakon bogobojaznosti da robovi stalno misle na Allaha Želešanu da se pripremaju na smrt i da ne budu od one prve skupine o kojoj smo rekli da su oni koji zaboravljaju i ne misle o smrti nikad musliman mora stalno da zna da ovo nije daru salam da ovo daru dunja koji ima puno iskušenja da je ovo dunjaluk koji ima svoje izazove pune tegoba i da je ovde prava kuća ostao bi naš resus ostao bi poslanik koga Allah želešanu voli više nego nas ali ga je smestio u džennet smestio ga u daru salam zato jeste osobina mu'minska da žude da idu u džennet ali kada idu, idu onim profesom kojim Allah Jalešanu nalaze, a to je da budu pokorni nijemu, subhanahu wa ta'ala, na dunialoku, pa se prođu griha i mole Allah Jalešanu nakon njihovi djela da im Allah smiluje i ubede u jennet. Zatim Allah Jalešanu dalje kaje La jeste vi ashaabu nari wa ashaabu jennet. Ashaabu jenneti humul faizum ne mogu se nikako izjednačiti stanovnici vatre i stanovnici džerneta stanovnici džerneta su sigurno pobjedici draga vraćom mi na Dunjaluku možemo da vidimo veliku razliku nije isti onaj koji se čisti koji pet puta uzme abdesti Allahu Allahu Đelešanom pada na seđdu čiji je jezik daleko od odvratni riječi čija su djela daleko od odratnosti koji gleda da udovolji i da bude morala na dunjaluku, da bude lijepog morala i da bude onaj od koga će dunja imati koristi i pripremiti sebi za ahiret. Draga vraćo i drage sestre, znajte dobro da Allah subhanahu wa ta'ala neće nikome nepravdu nanijeti. Zato se trudite da što dalje budete od grijeha, jer čovjek na čemu umre tako će biti proživljen, pa blago pobožnjaku koji je umrao na sreždi, blago muđahidu koji je poginuo na frontu, braneći Allahu vjeru, blago onome koje umrao učeći Kur'an, blago onom koje umrao u bilo kojem dobrom ibadetu, dobrom poslud kojega ima korist i za sebe i ostali muslimani. Allah Želešanu neće nikoga poniziti on ponižava samo one koji zaborave na njega i koji zaborave da trebaju Allahu Želešanu doć zato kaže Ulema da kršćani kada umiru baš u onome momentu kada im duša izazi, tada im se oči iskolače jer te, tek tada vide da su bili u oči toj zabludi da su samo slijedile van Da su samo sledili mišljenja bili su u zavludi po, po pitanju pitanju Isa selam jedni su rekli da je Bog a drugi neobjavila da je Boži sin a treći da je sal da je trojstvo izmišljajući o Allahu džellešaanu ono što ne znaju zato musliman mora da ima lepo mišljenje o svom gospodaru mora da robuje Allahu džellešaanu onako kako ova vjera zahtjeva i znajte كاذر رسول صلى الله عليه وسلم كل امه يدخل الجنه الا من ابى صار شموئ امه هو شوجد هو سنكودبيه قيل اني ابى يا رسول الله فكان شي اصحاب والله poslaniče imali nekoga da odbija da uđe u džennet imali عليه وسلم Men autopani dohla džennete, a mena asani faqad aba. Onaj kome bude slijedio, onaj kome se bude pokoravao, ući će u džennet. A onaj kome bude ljutio, to jeste onaj kome bude se suprostavljao i kome bude asija, ta je odbio da uđe u džennet. Pa evo braće i sestre bize na koji se ulazi u džennet. Naša smrt će biti lahka onoliko koliko budemo iskreni prema Allahu Đerlešanhu, jer opisano je u predajama da je smrt mu'mina kao zadnja kap koja se odvaja od česne, a smrt kjafira je kao kada se zaglavi ovca u trnje pa mora ostati traga na trnju. Jednostavno tako je teško odvojiti, odvojiti dušu od tijela. Zato Allah Žešanu ovih mu'minima i kaže Ya ijetuhen nefsul mu'pne inne, irži'i ila robbiki rabijetem marobije. O ti plemen ta dušo, o ti dušo smirana, vrati se svome gospodaru, zadovoljna i on tobom zadovoljan i uđi u džennet moj. A nije rekao Allah Žešanu za dušu. To znači da je šart da bi čovjek lijepo umro i da bi lijepo ovaj dunjao skončao mora biti Allahu Đelešanuhu pokoran i sama riječ Islam znači predati se Allahu Đelešanuhu onaj kada zarobljeni kada se predaje diže ruke i ne daje nikakve reakcije da brani nešto ili da postavlja uvjete tako i mi kada ulazimo vjeru moramo dići ruke Allahu Đelešanuhu i reći Allahu Akbar Allah je najveći priznati njegovu veličinu, priznati njegovu moć i priznati da smo mi njegovi robovi i moliti ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od žahennemske vatre, da nas sačuva od onoga što će nas odvesti u žahennem, a to je nepokonost njemu, subhanahu wa ta'ala. Allah Žršanu kaže, maha lektun džine ul insa illa li abudun, mi nisu stvorili ni ljude ni džine, osim da nas obožavaju, kaže Allah Žršanu. Da obožavamo Allaha Žršanu, kako ćemo ga obožavati? Onako kako je to obožavao Resul sallallahu alajhi ve sellem, on je živ Kur'an koji dolazi na zemu da nam pokaže i malo i veliko, da nas nauči najmanjim stvarima i najvećim stvarima kako treba biti musliman od malog do velikog i kako treba otići sa ovoga dunja, dunjaluka i kako treba završiti ovaj dunjaluk, to da se naučio Resul sallallahu alajhi ve sellem. Normalno kažem svi bi volili umrijeti lijepo da se o nama priča i da sa nama Allah Đelešanu bude zadovoljan ja na kraju kažem moliti Allah Đelešanu treba da nam smrt bude na najbolji način a znate koji je najbolji način najbolji način otići sa ovoga svijeta znači poginuti kao šehid na Allahom Đelešanu putu jeste to je nama čudo mi kažemo šehid nama se krv ježi jer mislimo da je to nešto odvratno, ali to znači otići direktno u džennet. To znači dobiti neograničenu vizu u džennetu, otići direktno u džennet bez ikakvih iskušenja u kaboru, bez ikakvih grijeha na sunnime danu, direktno otići u džennet. Zato kaže jedan šehid novijeg vremena, Abdella Azam, islamske učenja koji je pogino u Afganistanu, boreći se protiv Rusa i pomagajući muslimanima, kaže imamo samo jedan život imamo samo jednu dušu pa neka ta duša izađe Allah dželšanu, njom, to jeste neka bude na Allahom putu neka bude insan šehid na Allahom putu i ovaj ummet to jeste muslimani kada su želili da ginu za ovu vjeru i kada su žrtovali svoje živote nije bilo poniženje koje danas vidimo najnašnji musliman Nakon toga ode u Bosnu što je bio klan i što je bio proganjan, jer se ne može vratiti svojim kućama na kraju je on krim, na kraju je on krim samo zbog toga što je musliman. Zato draga braće i sestre, ako želimo da Allah dželešanuhu bude sa nama zadovoljan, ranimo svoje sinove, ranimo gazije koje će braniti ovaj islam koji je ovdje vjekovima. Inače moraćemo otići kao što su otišli drugi muslimani, gdje je poča Gdje je više grad, gdje su muslimani sa sanđaka, morali su otići upravo onoga momenta kada smo ostali ovu vjeru ili smo je sma počeli praktikovati onako kako Allah, Žešanu, nije zadovoljan, zadovoljili se samo nekim formama, uzeli nešto od Islama, a velik dio Islama zapostavili. Zato, vraćo, na kraju nemojmo zaboraviti da je ovdje bio rat Ne mojmo zaboraviti naše šehide koji su natopili ovu zemlju krvlju. Allaha Đalešanu stavno molimo za njih da im dadne najveći stepene u džernetu, a zatim ne zaboravimo da bolujemo ranu koju boli je naš ummet. Ne mojmo zaboraviti našu braću Čečeni koji ovi dana krvare i bore se protiv oni koji žele da utrnu Allahu svjetlo, koji kaže da će se boriti protiv Allaha Đalešanu. I pogledajte kako je biti ponosan Gazija na Allahovom putu. Jedna mala skupina, jedna mala skupina, međutim, uz Allahovu pomoć, kada se ljudi bore da ginu na Allahovom putu, onda im Allah, Jošano, upravo produži živote. Onoga momenta kada je naša omladina se zadovoljila da ide u logore Srpske i Hrvatske, tada su nas klali ubijali, međutim, kada je bošaški narod uzeo za oružje, toga momenta, Toga momenta su muslimani vidjeli ponosne dane i to nam je bio najslađiji život. Ovoga momenta kad imamo svega na našim stolovima, kad jedemo i pijemo, u našim dušama je poniženje. Jer duša traži hranu. Kao što tijelo traži da se na hrani dana zva ili tri puta, tako i duša traži hranu. A keafir nam sa zapada nude pokvarenu hranu za dušu. Žele da nam duše iskvare pa da budemo kao oni, da budemo oni koji će davati više prednosti pašćetu nego insanu zato moramo znati uzvimo ono što je dobro od zapada uzvimo jer islam boli priznaje nauku i sve ono što koristi ljudima na dunjavuku ali nemojmo uzeti ono što će nas odvesti u žahnem nemojmo uzeti njihove običaje jer mi imamo vjeru imamo vjeru koju ne može niko prigovoriti i to je jedina priznata vjera kod Allaha Đelešanuhu inna dina inda Allahi Islam, samo islam priznata vjera i ni jedna druga. Zato na kraju kažem, molim Allaha djalešanuhu da se vratimo vjeri redden džemila najljepšim povratkom i da Allaha djalešanuhu bude sa nama zadovolan. Allahuma arini l'haqqa l'haqqa urazuk na priba'a. Gospodaru pokaži nam istinu istinom pa da je slijedimo, slijedimo. Wa arini l'batila batila -ba urazuk na štinabete. I otkrinam zavudu, zavudom padaj se klonjemo. Molim Allaha džele da zaštiti muslimane u Bosni i muslimane u cijelom svijetu da se okrenu u svojoj islamskoj tradiciji, da sjedne Muhameda Mustafa sallallahu alej ve selleme, i da se priprijemaju za ovaj dan od koga niko neće moći pomoć povješti, za dan kada ćemo doći besovog gospodara, kada ćemo polagati račun, kada ćemo biti upitani za svaku stvar. Kada će najbolji među nama poslanici govoriti ne si, ne si. Bojati se Allah zašano govoriti ja, ja, moja duša. Kada će čovjek tražiti svoga babe, babo daj mi samo jedno dobro djelo. Ili kada će babo kazati sine daj mi samo jedno dobro djelo ko te odranio odgojio. Međutim, niko neće u taj rizis biti ući. Šta mislite to dječaku koji će povijeliti na sunnjem danu? Koji nije imao grijeha, nije trebao klanjati, nije trebao postiti. Nije imao prohtjeva šta mislite o ženi koja će svoj trud pobaciti, a imala je tagovina dunjalu kada se porodi, tada će biti veliki strah zato kaže Resus sallallahu alaihi wa sallam kad ga je upitala Aisha o Allahu poslaniće, kako će ljudi biti na sunnijem danu, goli, bosni i za znači neće zagledati na jedni na druge, neće biti kao na dunjalu, neće stomaci biti puni, a bezvržnost daleko od nas nego će tada biti strah tada će biti stvar, pa kaže Resul sallallahu ve veselam, o Aisha, toga dana nikom do toga neće biti, svak će se osebi sebi zabaviti, zato se pripremajmo za ovaj dan, jer ovaj dan će svima doći, i niko ne može povjeći od ovoga dana, zato pokušajmo da ovo života što je nam je ostalo na Dunjaluku, upotrebimo u poklonosti Allahu dželješanuhu. Molim Allaha dželješanuhu da uputim muslimane, لا اسلام هناك وككليه بيو време الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كما شو الله جل شانه ولا تموتن الا وانتم مسلمون دعنا نمري مو دوي استا نيكاكو drugači osim a Allah جل شانه ساما زдоволен اقول قول هذا واستغفر لي ولكم استغفروه انه انه هو هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والنداء والمجروح غاب معا أبقي وغابت مناعم ووعوب والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر ووعوب كلهم يدعي